Aleikum. Të nderuar vëllazer, të nderuar motra, ndodhim në valët e misionit Rruga drejt Allahut. E vlercuan të gjithë, i dha tin vleran, e besuan profetët dhe lakmuan të jem prej mjetit të tij. Po unë dhe ti, që u ndëruam të jemi prej atyre që thon la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, a vlersojmë dhe kemi kryer obligimet ndaj këtij profeti të njerëzimit. Enisa me të rreshta, me të vargje modeste, për të vazhduar bisedon tonë ndëruar miq, që kemi të njohim profetin tonë. Jemi në bisedën e dytë, duke vazhduar në shoqërinë e Hoxhës tonë. Hoxh, mirë se erdhe. As-salamu alaykum. Aleikum salam, mësuesji. Të nderoft. Ti zonjë shkumbleft. E kemi shkëputur bisedon ton javën që kaloi, të njohjes së profetit tonë, të njohjes mësuesë të njerëzimit, për të ndërmbushur pyetjes së dytë në varr në ditën e parë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 për të folërë për i kjesën e parë të njojim për të vetin të alë. është e vërtet se në emisionin e parë që e patëm me këtë temë, nuk patëm mundësi që asë të elaborojmë sa duhet, vetë temën që e këshmë përzidur. E lere me të flasim e për dhe qëtetër që ka të bën me këtë temë. Mirë ponë me ndojë se gjdo musliman, muslimane, të cilët dëshërojnë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 Vetëm orientimi është, do të thot, i pa, mi pa më aftësuar për të vazhduar. Prandaj dua të them që ta kuptojmë edhe ne rolin ton këtu. Ne mundum të ç'orientojmë. A dhe kur dikush e kupton sikur se e ti fillove Allahu të shpërbleftë me këtë hyrje të mrekullueshme, do të thotë se e, e ka vlerësuar çilli toka pejgamber ka lëkmuar kështu me radhë atë. Është unë. Është unë që jam në tërëkët kosmos që e paska vlerësuar këtë dërguar dhe paska ndosh kaq të kur unë ku jam unë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 kemi mbetur që të klasit për të është njërë, mas vi paska këto vlera, ka që i dashur, edhe ne dojmë. Dhe një për të ke... ujë që themi lajnajna, po, atëra, a kemë diqka më tepër për balti pejgamberi, për balti dërguari, më tepër se fjalë guje se ne dojmë, temi se po kemi shumë. Janë të obligimet që në ngarkën me të fejën jonë. Për balë, figura e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, da për bot misionet e tij të shpallës se ja, ai erdhi, erdhi me ta. Gobligimi themelor që kemi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ta besojmë. A kuani oj këtë për mandat? Po kanëvojë shumë. Çka nën kupton ta besojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Filimisht në kupton ta besojmë se është i dërguar i Allahut. I dërguar i Allahut dhe vlerëruar çdo vlerë çdo arritje çdo sukses të Muhamedes (sallallahu alaihi wasallam) do shikuar nga prizma e titullit të tij jo nga prizma e çënjes së tij ku do dalimi për shemb sot njerëzit ekemi at librin e, sad, e atlipine, ati do thot 100 për sodit më mendikim në histori Michael Hart, Hart. pastaj edhe kemi tjera analiza tjera studime në këtë tema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 Jo se krahasoj Muhamedi sosi me Napolon bon Napolon. Thimi se Napoloni ka qenë i shkath, po Muhamedi pak më shkasa se Napoloni, ke shfarosur si kokë. Ne e parë të besojmë se ka qenë i dërguar i Allahut. Allahu e ka dërguar kët Muhamedi salla llahu alejhi dhe kur e kuptojmë se i dërguar është Allahut, pak më me rezervë pastaj, pak më me kujdes e analizojmë biografinë tij. Se gabi, nëse diçka gjem se është gabi për shembull, me automatizm duhet të fajsëm vetëm, ne kemi gabim, nga se kjo i dërguar e Allah, kjo nuk gabon, ndërso këtë shenë tëri nuk kemi, kër analizum jetën e, për shemë oth filan u dhejtësi, filan breti, filan komandante, kështu marë, pëse? Nga se e kemi i zhvishnë nga titulli, i dërguar e Allah, përse e kemi më letë? Për nej, kuptaj o muslimane, o muslimane, Allahu e ka dërgu, vëma jën të ku anil hewa, in hua illa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 montazojm ka gabus ka gabuja ka çeluks me radh mirë po suksesi i tyre është aq i madh sa so që bën më të parë në njerëzve kush nëi serbizëm dashëmit me dy që ata thoin uh -huh. <strengthen> se të japin çeshi hynjore muhamedi sa saosen sa ikon dikim November. në kosmos sa ai mund të na jap mira nëse lutim tek varri i tij sa... jo jo jo jo ai është rasulullah ashtu dërgorellahu as nuk ka ardh që të na afmin never as nuk ka ardh që të na jap shtëpi as liria sku jo jo jo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 Për shkakun mund të ndëjemi takë kanë filluar nga pak, nga pakin. Elhamdullillah në kështet e mëdha, mirë po po ka tendencë të, të shtrihet në vendin ton, për shembull një rrym në emër të Islamit Ahmedit. Ahmedit. Ata shtirren si muslimanë. Por ata nuk janë muslimanë. Qes ata besojnë se Mirza Ghulam Ahmed apo është i dërguar i Allahut pas Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). Dhe kjo është po besim kjo bie ndesh më automatizm me besimin që ja kemi obligim ne Muhammedit Andaj... <tëm> në Muhammedit <bijin> sërallahu alesim. Andaj, khate mun nebijin, që Allah thot, khate mun nebijin, <në> vulja e pegambara, dhe Muhammed e zëmë thot, la nebije ba'di, nuk ka të dërguar pas meje. A dhe që farë ka ndod në hisurin njëre? Një grua ka dalë dhe pretendon pre në së është e dërguar. Në kërë në profetit. Pa, jo e pas, pas profetit, mëti, mëti, disa shekuj. Dhe i thon, po si ti dërguar kur Muhamedi sa më është në fundet, tha Ajsatun nebija badi, nuk ka të dërguar mashkull, nuk e pranoj mundsinë të ketë samra pas tij. Shikoj, keq kuptime, pas Allahu xhela u na përmend në Kur'an se të dërguarët janë rijjal, nuhi ilayhim, apo janë bura që Allahu vetë nuk ka shpallur. Prandaj, njerëzit mundohen që ose khatemun nebin thotë është zbukuria, khatem i thonë do unazë sapo, unazë pejgamberve, nuk ka të vula, apo Nëse mësa kush ka kuptuar sot, nëse ti thua se Hatem është unaza, dhe më është vula se ashtu kuptimi. Vet i dërguar i thotë se është vula atij. Ai vetë në Hatem ul anbiya, unë jam vula pejgambera. La nabia bad nikad el gwar pasmir. E kemi obligim të besojmë se me të është vulosur pejgamberlugu. E treta nga besimi në Muhamedit sasallam është të besojmë se është i dërguar tek të, të gjithë njerëzit pa të gjithë takuarat. Andaj ai çe thot është pejgamberi arabëve i tyre kohë apo në shqiptar do të kemi një pejgamber tjetër kështu dëgjoa një një ku disa nga intelektualët e vendit tonë kërkonin pejgamber shqiptar apo i themi se Muhamedi s.a.s.e është dërguar i shqiptarëve, i bosnjagëve, i turqëve, i romagëve, i amerikanëve, i anglezëve, francezëve, arabëve, turqëve të gjithëve, kinezëve, jepanëve, e e këto morale i të gjithëve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 që sa jemi të obliguar që kur të besojmë në Muhammedin sallallahu alajhi wasallam të besojmë se është i dërguar, se është vullë pejgamberëve dhe se është i dërguar për të gjithë. Andaj a ndaj çdo fjalë që thot Muhammed sallallahu alajhi wasallam, qoftë ajo obligim apo qoftë ndalesë, vlen për të gjithë popujt e botës dhe për të gjithë kohrat, për aq sa ka njerëz në tokë. Jemi obliguar me këtë, ja kemi barf Shumë rëndësishme ti godasi fort kjo pjesë, ato kjo pjesa e fundit, sepse shumë për njerëz e bën shumë ndryshim. Ai thonë që kanë ikurrat, nuk ka thonë, është duke u mizotit, por sa ligje nuk janë për kohën tonë, do të dhëtën... rishkojmë ligjet, më thënë. Ky ky është mëndoj më tepër një pretekst që njerëzit e përdorin për të ikur nga ka obligimet, se që mund të jetë një dilemë reale dhe e vërtet dhe e saktë çë med vërtet meriton ta trajtojmë apo vetëm dy poi vi bi, pika kryesore që nuk dua të merrem shumë po me katim gatë me koshtime apo më që e përmenda dëshoj se mos ta lëm pa ndonjë komendë e para është fillimisht na tregoni rregullin për mëhtës se do vlerësoni se çka është bashkëore çka nuk është bashkëore që ta dië dhona mos mëleni se... në rreth i rbur <laughs> mësoni murrullin më që mat rregullin pastaj dhonë vlerësi të di ble spaku Kur është dhishka bashkore? A është dhishka moderne dhe bashkore, vetëm qëfës është i koston, bashkore është, në qëfësë, është vitit 2012. Apo? A është kjo bashkore. Do të të të të të i bje. Se i tërë kjojtë civilizim dhe kultur, pas 50 viteve, do të jetë i perpambetur. Apo? Nëse me këtë regull, do të do të ketë tashë zhvillim të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Apo më të e për duhet për parimi që ka të bëjmë e qëllimet. Qarë po themë kështu. Une, qëllim i jam e shtemi lumëtur. Apo? Ky është qëllimi. Mjeti që une përdori përt, e, për të... Qëllim lumëtur? Ju për qëllim lumëtur. Po, meti që une përdori për shambull për deponimin e informatave dhe dokumentet mje është kë. Ky është mjet. Apo? Hmm. Nuk e mati për parimin me zhvillimin e mjetëve.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 në boshtësive të të gjithë studiuze. Amatet për dhe mëlet njerëz, realizojnë qëllimet mëdha të jetës tyre. Përmes mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, apo përmes përsëri zhvillimit të caktuar shkencor që kanë dhënë. Nëse e përfaqëtojmë. Kë kuptojë ao bëjmë aty. Në bosht këto dy pikave, zersojmë pra. Çka është përparimtare, e çka nuk është përparimtare. Prandaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është aktual në çdo kohë nga se dikush që thëtë se alkoholit të bëndëm, nuk mund asë njërë të skadon afat i këshilavet e ti, nga se gjithë më bëndëm. Mjekë thënë se asë një përbërje që ka alkoholit, nuk i përshtatët përbërjes e njërit. Në momendin kër njeri u e pinë një gërqam, apo të alkoholit, vetëm një kër e pinë, mjekë thënë se të gjithë thë qelizat në trup, aktivizujnë për të luftu nga se asë gjë nuk ka Asgjë, nuk ka raport e miturin me këtë pje. Andaj, ne i themi, në qovë se pire alkoholit është përparem, ne ju kurzuim me ndryshimin e përbërjes së njerit. Mm -hmm. Ndryshomë një muë fillimisht, pas taj ma afrancë. Po përdi se kam këtë përbërje, që e ka pasë vetë Muhammedis a Zallem, atër e mbetë e gjithë mund prapë mbetë uri, dhe dëgadezë e shkatërim pire alkoholit. A moraliteti gjithashto këtë ka. A adin se kanë zbuluar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 Po vjetë diqka që nuk është në kodin e njohë, dhe nuk dekodohet mitra, subhanallah, nuk dekodohet mitra mre në një abe, por dekodohet minimum 3 muje si, apten. sa është idejti i gruas kër shkurerizovet. Këtë mrekulli, ne i themi, ndërton e ndrysh e mitra, pastaj ne e legjitimon e moralitetin. Për dhe sa këtë kodime ka, apo, nuk e njeh objektin tjetër të uqe vje, me dhunë, po, Nëri u azhonon vetën e vetë tij për shkatërrimet, por thëmi nuk funksionojnë më të miqosur me çënë të mërzshme, qase diçka mërzhë palë lufton kët. Dhe po shfaqet lufta pasaj, përmes viruseve smundjeve, të smundjeve, shkatërrimeve të ndrysh që pandotën. Andaj Meket Kor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai çelfton amoralitetin, ai çelfton dhunën, ai që që lufton terrorin, gjakderdhën, ai që lufton alkoolin, ai që na obligon të respektojmë prindërit. Ajë që në thotë, adhërënë Allahun aso gjellë, respektonu me zvete, duajuni, ndihmanit të varfërit, si mund, si mund, s'ka dojnë këtë mësime, ti në afatë të saktuar, të reguam, kur njezit nuk kanë ne ujtë për të dash me zvete? A kanë ndë një kodë saktuar? Kur vëllavën. Andaj, kja është një fjallë boshë që ata athojnë, një, një një dilemë aq e ullët, aq banale që e lensojnë dhe fatke cishë, po ka viktima,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 Wa të mëmë të alejkum nëmëti wa radhi të lëkumul islam edina. Sësad, u a plesuva ju e finë tuaj. Juve, kush jeni juve. Ju të gjithë që sarë keni mërzu këtë jetë jeni ju. Apo? Për dirësë është kjo jetë në Koran. Dhe në e lëtëzojmë edhe në jemi ju. U plesu këtë fej. Dhe e më ikna që, kush të jetë fej juaj. Arabizmi? Jo, islami. Që e armë të Muhammedi sësëm. Andaj e kemi bar Obligime kemi në e ti të besojmë se mësimet e ti jenë valide, jenë të përstatshme, jenë adekuate, jenë të nevajshme, jenë të domozdashme për shdo ku, për shdo vend, për shdo popull, për shdo rëthan, për rësitat, e kështë më ratë. E para, i dërguar e latë. Vule, pegamber e skopas, e treta, për shdo vend dhe për shdo ku. Po, këtja kemi besi. Dhe e katërta është, të besojmë se është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 Zë njerë nga një më bëm pytje, nga njerë më ndodhë dhe në Facebook disa so pytje bëmë nga njëre thë të hoqë, që ka mëndon për do njerë që i besojmë zatë për nuk kemi fej. Dhe thë të thë, nga besojmë se ka zatë, por nuk do nga mu ka për një fecaktume. Asë për dhe me marë Kur'anin, asë të vratë, asë në gjilin. Bërë, kjo është në masë, e ta që i besojmë të hoqë. Nuk mund me e muhu zhëtë në tërsishtë? e dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Në mos pasimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos pranimi ti si pejgamberi i utë, errën edhe besimin e Zotit tërësisht. Farë kusht argumente këtu? Për shembull, Ibokajimi rahimullahu thatë, ai që nuk e pranon se i dërguari ti është Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai kamuar edhe vetë ekzistimin e Allahu جل وعلا e prane po nuk e pranon. Çiko është ky është ky lidh? Pse? Asëpara Allahu جل وعلا nga ka kryuar. Mirë po, ka kërkuar për një që të adhuruen. Të kjetë një besim aktiv. Po, të mështë ishte dërgimi pejgamberve, pre nga do të dinim si adhuru, vale. Ande, në si me adhuru, Allah në qëllë e vala. Andaj, nësë Allah së të amësën, qysh me adhuru, atër asë nuk duhet me adhuru, së të kemsu. Apo? A ka mundë si mu të ashtë dikusht me kaftë, me futë, me problemë, në do të të përgjëgjë. Po, së kam, pse mu përg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 Jo wallahi kur çdo njerëz që ka pretenduar mbes Muhamedit më shërhenduar i Allahut, Së Allah e kam dhe ka mbyt. Ai s'ka pas, s'ka pas pasus. Ka përënduar dielli i tij. Prandaj, shikosh te lider kjo çështje. Që Nuk ka çështje që on e besoj në Zotin, po s'ka, ja domosdosh. Nëse beson në Zotin, duhet, kish fe. fejët, duhet në të kish fè. Dhe afëte duhet të fjea islame. Mosun kar Muhamedi sallallahu alaihi. Synobligimë që kan të bëjnë me besime. me besimin. Atëre, skuptoj një një absurd të shkurtër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 po një dëshuri pak më të posaqme, më të veçant, ju sikur që ndoshta ne kemi dëshiri shpesher të pretendojme në të thejmi. Dëshuria Muhammedit s.s. Sal nuk është pretendim, por është një dëshmi praktike, e vazhduhshme që ne dëshurimi se ate e doj. Kje parë, e dyta. Dëshuria ti kushëzot me nivell të saktuar, që fësa e nivell nuk arrijet, është e mangët. Tështë kën nivell. Që dëshurien dhe i përgjëmë në samë, tjet e rënditur më një herë pas dashurisë që kemi ndaj Allahut O Zot. Këna kuptosë duhet ta doi më shumë se prindrit e tij, se gruan e tij, fëmijët e tij, se pasurinë e tij, se miqtë e tij, se vendin ton, e tij, madje se veten e tij. Omeri radiyallahu ta'ala më thotë, "A dhe mendoj se ka arritë lart? Ai këtë këtë prezantuesini lëmburje, arritje." Faoj durguri Allahu. Un të dua më shumë se çdo gjë që kam këtë botë, poshtë vetesime. Atadha shikoi ku ka rritë i dërgoi rrelot ku duan. La mamën e som Yomar. Jo. Do jo. nuk i e bë, nuk e nuk e bër për lavdota ende. Derisa mos të më duash mu më tepër se edhe vetën tënde. Kjo është një goditje për Omerin. Nuk e kështë menduar ndonjëherë se duhet me adasht, më e dashur më tepër se vetëmtë. Un dal dhe më ndonjë kohë dhe tha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 Për shembol, andodhë që Muhammed i sasërem të thëtë që vajzë e kurtarin, moshën madhore, nuk duhet të duket nga jo ja pasë kësaj dhe kësaj. A thëtë shumë, Muhammed i sëmë. Kjo është kërkes, motëra muslimane. Kërkes ati që e dënjë mësë shumë të Muhammed i sasërem. Dhe këtë kërkes e se kënë nga vejtë ati, nërmërishë, si kur se përmendëm, është shpallë dhe që i shpallë tha thot prindi nuk bën më mbulu, thot shkolla nuk bën më mbulu, rreth nuk bën më mbulu. Shikoj, kta çe ti i dën shumë, ti e jeton me ta. Ata thonë nuk bën, i dërguar i thot duhet. Ktu dashuria të ndihmon të përcaktosh ka duhet më shku. Je në otkryç, tregon dashuria të rrej ka vendimi i duhur. Në moze ka lodhje, ka angazhim me njerëz. Tash si u fol për njerëzve, tur apo apo Dëshurien dhe imamit e sëm, jo vëllaj, a im kam su, dhe në falem. E kështë të më radhë, gjithë mon i dhe për parsi mësimimet Muhammed sësënëm, para të gjitha kërkesëve, ma di ato që janë të mjetë personale, edhe ato i shkeli, që zbatoj këshirët e imamit, kjo është dëshurien e reale. Dhe sabë të pejgamber sëm, vëllaj, e këndash këtë pejgamber sëm, kalon pamend edhe edhe rremysht e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është bariçi. Mendojë që nuk nuk një histori që ndonjësh e ka dashur di ken, sikurse e ka dashur shoku te Muhamedit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Sufjani pat kryzgjën një herë në Mekë. Ishte ende narrmësi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në kështë nevojë për një ndihmë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishin luftë. Te Xhen Medinë. Kërshkën Medina, e, pa një situatë me të vërtetë që s'kështë e parë kur. Pa asë si garanin asafët e pejgamberi saserem, sërën, sërën. që të mërën edhe nga pikat e ujë që binë nga mje karatijem e kur. Si garanin për të shërbyrë, si garanin për të arruajtur, për të kujdesur. Mëndje, thotë në fjelimet e ti, asap çndronin sikur po të kishte mbi kokat e tyre zogj. Do të paramendonë tiave zogjë të formuan mbi kokën e tyre, të nuk lëvizsa ata trazuan dhe ikin, ashtu rrinin atë të shtangur para msimive veti. Dhe në fund edhe atë thepëfundimi pozicioni thotë: "Dahaltu indal muluk, kamuten mubratet wal umara" dhe kam hyrë tek prisa të dëshëm, dhe kryetar të ndërmbushitësh. Pozicioni që jeni i dalën u u dashja uh, vend caktuar dhe vend me me me me, me, me renomë.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 sikur të edonin asht e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Muhamedit alaihi wasallam. Ska parë. Kë dëshmi e Ermikut. Andaj vëllezëruar u vënë të të tashikuin në ftyrë nga dëshmia që e kishë <gjats *indruck Shellmmu> <të> <gjats southern> në dorë. <gjats> nuk ngopëshën shikuar të shikuarin në ftyrën e të bekuar si gojë thotë amri ibn as. Ek shikoya nuk ngopësha, para mendova se kur ishte para një ushqimi dhe han han vardimsi thotë dhe nuk ngopësh kur. Ase në ngupën sikuar i ftyrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shumë praktikisht se e kanë mbi kokën e tyne para familjes, para pasionist. Mjafton të vëlnë nduron një fjalë e tij, dhe ata tërça kishin nga xhepi aty ta nxjenin para tij. Jetën të eplin, të të e tyre, familjen ta sakrifikonin. Në puni fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Eshte një luftë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam motivon të shoqët e tij për që ndryshmëri për stabilitet në luft dhe tha kur erdi kohë e për plasis me zyës ushtrive tha ku mu ila gjennetin arduha kja ardi se ma vati volart në gretu ne drejt, arritje së një gjennetje që gjersia e tijër së so gjersia e qive dhe tokës para në një sabi kërse tri kokra hur më ndonë të gjindë të shënë okay. dhe kur në gjithë këtë fjallë nga i dashur e i ti thë këto hurme të më vënojnë nga hyrja në gjenet, kërë vëllaj, i hudhi dhe u vërsojnë. Që ka, nuk pritnin përzbatimin në urët në Muhammedat Sam, asë sa so mërko në grënja një kukre hurme, para mendo, asë kach, e lërën për tjene, kërë e urët dhe i mbolesës vëndër uar, nga dashurija që, dashurija e bënë këtë kët sakrifitë vëllaj, i të të gjë nuk bënë, e er, urët për mboles The great invasion the hour of the cupunuar. Qase medinia është tok pellore. Vonan në orrë. The earth urr dhe, dhe thën ka ardhur urri për mbules. Wallahi nuk i jmesën nga vendi tyne. Nuk skuan shtëpi që mbulojnë tash nga kaza urrit dash në orrë na. Përjashti tash kimi spo ku arsye të skuam shtëpi. Jo nuk bënim kështu. A ju në koshkë të një çarshaf apo e shkyjenin. E ndonin për yst dhe me të mbuluoshin. Sasa Skursopia. Ti as përkaç mos na shau askush pas ti urrë. Ku jaban këtu? Valla nuk mund të po shtat me dhun, nuk mund ta boshkat. Kjo është vërtet dashuria e vërtet. Nga dashuria. Ka se e bësuan drejt dhe posa e bësuan drejt, valla e dashën posa si duhet. Nisja mënce se praktikimi, bindja. Andaj të shumtë arsham bud, valla që flasë për dashurinë e madhe të ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi ve sallam dhe, dhe Muhamedit alaihi ve sallam. Shumë më të madhe. Çambutë shom që dëshmoj për këtë çështje. Andaj duhet ta dojmë dashurinë që fola për të në fillim. Bijtë dje është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mba dashurisë do të mjafton thjesht kur ne pasojmë. Po duhet kur përplasen gjykimet e thënë dëshira personale, dëshira do të thënë ambientit socialis në rrethon, javi privatësi urdhave të profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur do të përball vërtet një lloj ballfaçimi mes Interesa me që kemi Novën me interesa Kutë këthejhemi është një ajet kërën ur Në surën Ali Imran Ajet e të rëthënë Allah i mënuar Në këtë ajet, subhanë Allah Për me uh, një provim Që nuk Ska dëna fatit i kur Një provim Gjithmon, gjithmon aktual Madje Hasan el Basriu, tha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 Nuk mund të dënë Allahun asë pejgamberin e ti ai i cili i lutët varet të Muhammedin sësërmë. Nga sa i vdeqë duke të thërëmë sërbëni këtë. Nuk kë mund të dënë Allahun asë pejgamberin sësërmë a një që nuk i falë 5 vakëtët namazë. Allah është fështirë të i besot. është fështirë të dërshmanë nesët para Allahot. Allah u thotë, të kam obliguar me e dash të dërguarin tim. O, sotë, e këm dash shumë, regullë, dëshmija. Dëshmije e mëkatëve, dëshmije e rrisive, bidateve, dëshmije e... Beqka. Vesa kemi obligim. Par atë që ka arë ajtë në amësan, nuk duhet që të marim ga asë kush paspejti. Mohamedi sa zëmë s'ka arë më në amëso, që është ndërtojët kjo tabletë. Andaj nuk prishpun këtë me marën ga të të tërkosh. Ka se sështë misunit i këtu. E, kur nuk është, nuk prishpun ndonë e përdori këtë nga se këtë se ka buhamuhamedi sallallahu alaihi wasallam s'pish punë mirë po për shkak kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëse ziim se kuti janë kjo thonë emi apo jotja kthemi kërgjumenti çka ai ka kontrasë do të gjuar me me me atë që thonë më vështër po sallallahu alaihi wasallam mirë po për shkak kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kar në tregu çka është e mirë çka është e keq çka është e dobishme çka është e dëmshme apo çka na lidh me Allahun e çka na prish me Allahun Qëka e bënjetin do të, të lumëtur e qëka e bënjetin do të, të palumëtur? Ekshtë më rratë. Këtu du të ndëgjë. Andaj një ditë o meri kishtë ndor një letër. Kure pa Muhammedi sasëm të ta, qëfar është ta ja? tha, e? Tha, ojë dërguar e latë, është një piesë e të vratit, që i ka zbitur Mustafa, kishtë adërshitë të shikoj që ka në ta. Shikoj, normal, piesë e të vratit, të shikojnë ta. Më mesëm dh të mrekullu shmo meret, e përmës ti gjithë dhe neve. Tha, lera atë so pletra. Ka pe Koranin. Nga se dhe Musa po të ishte gjallë, që ati ka shbi të vratin, do të braktisit të vratin, dhe nuk do t'i mbeti rrugë tjetër, post më ndjekë mu. Andaj, sa njështë fatke cështë, e kuptojnë besimin në Allahën, pare mendojnë, Në nin e teorive të filozofëve të ndryshëm. E po mirë vllajt, et të çka çka na duhet Muhamedi s'nëse s'në për besim? Për çka duhet ai këtu për të çka? Zëherëse, dhe mushkëtimi meka se besoni Zotin. Patyshëm, e besoni Zotin. Po nuk e pranojnë që Muhamedi s'në Thomson rrugën te Zoti. Edhe Kurani si pranoj ata si besimtar? As, po asht. Për mm. Krishtin ç'është? Andaj besimi në amson da Surin, do të thotë Suria në amson pasimin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 mund të kenë një shumë mirë, shumë trashë, pa nuk i spotojnë dot dhe mos pajtimi dhe konflikteve. Në këtë raste, po. Këtë raste as duhet dikur të gjykon me syne. Kush e ka mirë, sikurçi e përmendët. Familiare, shoqërore, më thënë. Bashërtuore faktore me ba njëri, më thënë, po. Në çfarë se bim unë të mos pajtim. E kuptosh kjo? Kur duhet vendos për këtë çështje? Muhamedi sa sa. Sa ka drejt. Dy bashërt bin mos pajtim.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 i themi se ndëgjeje Allah on dhe përgëmberin. Kaqë. Gjëkacër saj për i familje tonë. Duhet e të shumë nga se Allah ka lidhë besim me këtë qërësja. Falavë fa rabbike, la ju'minuna hatta ju hakimuke fi ma shajëra bejnëhum, thumë, la je gjithu fi enfusim harajën min ma qëdajtë. Allah, këja hetërë, subhane Allah, shumë sërja za. Falavë rabbike,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 Dhe kjo punë është serioze, Allah. Nuk është serioz, Allah. Kjo pun çefi, po ta mirësh me pasumë mesëm. Jo mirësh, Allah. Është obligative, mm -hmm. domosdoshme. Besimi un jo lidhet me të. Nuk e pason ve, besimi në kin rrezik, nuk e pranonë se si gjuqatas dhe nuk pajtohesh me gjykimin e tij. Ç'i problem mund dash nga feja. Ne nuk flut me këto gjëra. Këto në obligimet tona. Ku është kjo jeta? Në një e këtij besimi, dashuria, pasimi, gjykimi. Kjo jeta jeton me ti. Me lehëci, kërë të rritë në varë, thëtë, i dërguarit, Muhammad Rasulullah. Betëm shumë dhe e për gjithë. Pa, mi po s'ka vesunë të si duhet, s'ka dilemma ka pas, po, s'ka di që shqibjen me vesunë të, nuk e ka njoftë që thama të institut me një, nuk din, a ka bojë gjithë, nërë, që ka orë këjë gjithë? Ma me të sëmë dëren, qëllë ka shku, jo ma që shqibjen me shkuaj, a, nuk e din Merkullit e ti themelora. Nuk e dën mësime të Muhammed, së mësotë bërë si tjetë, një interes, një, një epsh, e ka më dashën. Pas të tëj, ku e pasimi? Ku është pasimi? Ku është gjukimi? Gjithë të të jenë dëshmi që duhet ti realizujem praktikës në këtë bot, që pas tëj këto dëshmi, të në mundësojnë që të dëshmojim edhe në varë, edhe ditë e gjukimit, se ne kemi thonë sinqereshtë Muhammedun, Resulullah. Resulullah.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 besojmë dhe obligime që kishëm dhe ti. Allah ju ndërroft dhe duke lënë për të kuar javën ërshme, dherë të rë, qofshën kudesin e Zotit. Selamu alaikum, rahmatullahi, u berekatu.